Ганна Барвінок, квітки сльозами, сльози з квітками з подорожньої книжечки, квітки сльозами, сльози з квітками, Не розлучаються, сестро ніколи, скруплюють сльози пишні і рози, Свої розкішні величні престоли, благоухають. Землю скрашають пишні престоли праведних сліз, рози. Їм же одрада, вища награда, чисті та щирі та праведні сльози. Пантелеймон Куліш Розділ перший Наближаюсь до хати. Дівча гуляє на призбі і рябко перекидається перед ним. У сінях двері настіжив хату, Бо день був такий прихороший, Що хто вмер, то каявся. Під вікнами палісадничок, Куш ліліясу і троянди два кущі. Соловей не цурався в божество І дуже гарно щебетав, Свистав, дзеленчав. «Здорова», – кажу до дівчини. «Здорові!» «Чи це Настина хата?» «Це!» «А не порве ваш собака?» Ні, він не займе, він у нас плохий. Вхожу. На покуті сидить дівка, так літ двадцяти п'яти. Вишиває у п'яльцях рушник. Це ж була кривенька Настя, що мені про неї казано. Здорові, Боже, вам поможи. Здорові, спасибі. Чи тут живе Настя Гречківна? Тут, а що вам? скинувши хорошими великими карими очима до мене. Та ось мені люди нараїли, що вона добре, шитки на людей робить. Тобто шитво. Хто ж це вам нараїв? Зачервонівшись, поспитала Настя. Дівка Чорнявого. Та вона мене мало й знає, сказала, всміхаючись з якоюсь розкошею, Настя. Де ж вона вас бачила? А та на Ворсклі. «На мочарі. А ви ж саме від кіля. Сідайте, бо ноги відстойте. Я здалека, а її ж як знаєте. Вона там шила в березі коло полотен. Я й спізналася з нею». Тоді Настя. «Там така пришивна, що від щиток не одірвеш. Мабуть, як і ви, – кажу їй. Що ж це вона мене вказала?» З притиском сказала Настя. Я де живу, а вона де? Я їй. Кажуть же, що й хороша слава далеко йде, не тільки худа. Покажіть, будьте ласкаві, ваші щитки, зразки. Мені треба сорочку вимережити і лиш твою пошити. А що, як я й не візьму? З добродушним усміхом сказала Настя. У мене від людей робота, я рушники шию. Як вона засміється, то можна думати, що з роду журби не знала, і самому дивлячись на неї весело. Та візьміть і це, будьте ласкаві. Ні, зозуленько, не візьму, у людей набралася багато. Хіба чи не візьме моя небога, коли схоче? Посидьте ж, відпочиньте. Встає спотеньга каже, там така ж каліка, як і я, і на жнива не ходить. Аж тут і малий дівча за мною в хату. «Іди!» – каже Настя. «Кликни у литу, нехай прийде!» «Гуляйте ж!» – знов до мене. «Оце ж я задля вас!» Дівча побігла по улиту, а бідна Настя пошкандибала і принесла мені з комори сорочок, дуже гарно вишиваних. Розглядаю, дивуючись. Аж тут прибігла дівчина. «Зараз улита буде!» «Як городами, то й швидко!» – позвалося щось із печі. «За зерно, аж там сидить бабуся. Ми поздоровкались. «Чи ж ви роздивились пошитка? питає Настя. «Якби оце рушник, я б вишила. Вибирайте, які вподобаєте. Ось половнишничок, ось вирізування, лиштва, а це пошиванка, це хмелик, це зерновий вивід, а це рогатки, сливки. А це петрушечка, а це ляхівка, а це пшеничка. Що подобаєте, те й вишиє. Я тільки не шитиму, на людей набралось багато. От би добре уставки петрушечкою та зерновим виводом вишити, а чохла – вирізуванням або рогачиками. Тим часом, як ми про це готорили, скрипнули двері. Малене Божжей каже. О, ти улита. Жде нема. Настя крикне, «Чого соромляєшся? Іди!» А я чую, що сусіннях скромадиться в кутку. Я звалась. Чую сміх тихенький, як дзвіночок. А послі й голова з-за порога визурнула. А що ж то була заголовка? Може, однієї з трьох грацій така красота. Та ще в три ряди квітками вквічена. Квіточки так й ходять, тремтять на голіванці. Роса тільки що з них опала. Пахощами так одних і повінуло. Та знову зникла, і дверима хляпнула, та й прищемила кінець запаски. Тоді вже я до неї. Іди, бо улито до нас! Напредиво була вродлива. Літ вісімнадцяти дівчина, ще й пушок з лиця не зійшов. Чорнява й смуглява, краска силою пробивається, здоров'я багато. Волосся теж таке чорне, що аж синява якась по йому. В носі дві стрічки, блакитна червона, про сорочку казати нічого. Сама собі гаптувала і ночі не досипала. За вухами із селеха заложено два закручених пірця, й хусочка в руці. Це вже перший шику дівчат. Я стала з нею розмовляти й кликати. Увійшла вона, я ж соп'ятилась. Боже мій, та тільки, яке прехороше, та яка ж безталаночка, гірш, ніж у Насті, на милиці ходить. Я зовсім забула, що мені Настя про її каліцтво казала. Що слово улита промовить, так і щервоніє, а що смуглявенька, то ще краще, здається, той рум'янець. Стали ми перебирати знов сорочки, балакати про вишивання. Настя перепиняє нас. Дайте нам по каблучці, ми вами вишиємо хорошу лиштву на сорочці, жартуючи, каже, а потім знімає з моєї пучки каблучку і приміряє на свою. Яке маленьке! Це того, кажу, що ми гульвіси, мало діла робимо, то й руки маленькі проти ваших. Е -е -е -е", – каже Настя, нам не насидітись гуляючи, нам треба робити. Улита чогось на речі не давалась. Якось смутна, наче зробилась. Ще більш огню було в неї в очах. Стяжечка, причіплена до намиста, трепеталась на грудях. Важко чогось дихала. Здається, ми з улитою не розмовляли словами, а тільки серце розмовляло з серцем. А Настя знов добрим таким голоском. А це ж яка у вас така велика каблучка на руці? У нас недовго б таке побуло. Хлопців зараз ізняли, зняли, та собі б на люльки покришечки поробили. І це вона говорить з якимсь задоволенням, що вони нас діймають у нас. Я кажу, це мені найкращий парубок подарував, я в цій каблучці купаюсь і сплю. Хіба ж у вас любляться? Запитала Улита і сипнула промінням очей. Її очі горіли, вся зайнялась, уші почервоніли. А як же, кажу, любляться, та ще як, що ні заїсти, ні запити. Тільки в нас не вільно на улицю піти, з парубком уночі стояти і на досвідках, і на вечорниця гуляти. Настя перепиняє, у їх любляться в хаті. А в нас, Улита каже, у всяку годину й всюди. Як сонце зійде, то від сходу сонця й по заході сонця. Сказано. Рано і вечір не боронено, і щервоніла, квіточки затріпотіли, мов, і вони заговорили. — Чи всі ж ті сади цвіту, що весною розвиваються? — додала журливо улита. — Лучається всього, — відказала Настя. — Половина садів цвіте, половина обсипається, одна пара вінчається, а друга розлучається. Улита зітхнула так важко, що аж стіл сколихнувся. Тут і я промовила. А в горлички пір'ячко так як жар. Любилися серденько, як на жаль. Всього буває, каже Улита журливо. Як ласу не переїсти, так і в мирі не переживеш. Здихнула, похитала головою. Тільки квіточки зашепотіли щось на голові. Взяла й стала мережити свою чахлу, тобто манжету, що принесла з собою, а Настя заспівала та пречудовим же голосом аж душа в небо рвалась. Уродила мене мати темненької ночі, дала мені чорні брови, ще й карії очі. Лучче б мені, моя мати тих брів не давати, лучче б мені, моя мати, щастя й долю дати. Улита поникла головою над свою мережку. Коли тут як ударить грім, як хрясне, так усі і затипли. Близькавка раз у раз, близь та й близь, так і розливається огняним морем. Баба на всю хату молиться, да воскреснять Бог розточаться в разі Його. Та великі хрести покладає на себе. Та же печі на піл злізла. Ми про нею за любащами забули. Через хвилину їх щухло. Я кажу, піду ж я додому. Та гуляйте ще, каже Настя. Гуляйте в нас до вечора. Гуляла б та хліба не брала, кажу. Бабуся й Настя разом. Та може в нас і знайдеться шматок. Посміялись. Спасибі, кажу. Там мене дома ждуть. От якби ви до нас ходили. Настя каже: "Ми б вам пісеньок співали. Ось посидьте, я вам заспіваю. Ой, там за Яром брала дівка льон, та забула пов'язати, та показавши на вулиту. Вона думала, що це він прийшов сюди, та у квітки вбралась. Коли чуємо паровиця скрипить, а далі пісню чути, та не спав я нічку, не спав і другую, та не буду спати ще й третюю." Ой, чогось мені тяжко, на серденько важко, я й сам молод не вгадаю. Це він проїхав, каже Настя. Приходьте ж, каже, ми вам такої заспіваємо, що й заплачете. Прощайте ж, кажу, хай Бог вам спорить, а вам хай щастить у дорозі. Я боржі пішла додому, бо грім і блискавка, і дощ. Завдали домашнім про мене думки. Розділ другий. Прихожу через два дні. Не ступила я на поріг. Зараз Настя по поулиту, по ходору, веклу, вівдю. Усі посходились, усі родички і у кожної під корсеткою щитки. У кого чохла, у кого подівки. Літом до тільки й пошити. Повиходили мина уздвір'я. Беріг ворскле услано полотнами. Дівчата всю весну білять полотна. Там і сидять, і доглядають, і вишивають. Полотно чистенько мочають, співають пісень одну за однією. Мов річка лється пісня за піснею, то з того, то з другого кінця. Тут же і сорочки шиють та вишивають. У день берег ворс, коли так біліє полотнами, мов снігом спорошений. А дівчачі співи луною по всьому селу розлягаються. Тепер уже ми швидко вмовились за сорочку. Тоді Настя каже, «Заспіваємо ж ми вам! Заспіваємо ж ми вам! Добре, – кажу, – коли ласка ваша!» Настя береза завела, а за нею всі. Найбільше купальніх співали пісень. «Ой, не стій, вербу, над водою, не пускай гілля по Дунаю, ой, Дунай море розливає, і дені і ніч прибуває!» В вербі корінь підмиває, Зверху віття усихає, З верби листя опадає. Ось стань, вербу, на риночку, хрещатому фрещатому барвіночку, В запашному василечку. Ще інші співали. Цвіте мачок невеличок, Нема цвіту зміни. Хоч як козак забожиться, Нейми, дівко, віри. Козак тума зведе з ума, не буде любити, де найбільше челя доньки, там стане судити. Улита чогось поблідла і не хотіла співати. Глядячи на неї, іншим не співалось. Найшов на дівчатсу, деякі якісь потиніга перешептувались, а одна і покинула нас. Мабуть, з такого жалю, як і улити, Настя зітхнула і почала казати. Так оце сидиш, сидиш, співаєш цілий день. Та буває, що заведеш і на кутні. Яку нам з улитою Богу долю дав? Ні, не Бог, а люди. Оце вже десять років, як я крива, Із очей сталося. Саме тоді, як я розпукуватись почала, Як мені п'ятнадцятий настав. Було у батька своє тягло, Тобто робоча худоба. Я батька одна, та брат малий. Я й урала, я й запрягала, Я й громадити. Я й кидатись стоги, Возовиця настане, Я подаю снопи, вожу, Криють, я подаю парки, Я всюди. Люди йдуть, дивом дивуються, Як я справляюсь така, Що гаразд ще й не окрепла? От мене юрекли, Заболіла в мене нога, Повело її, Підтягло жили. Щоночі, щоб не завдавати батькові жалю, Злізу тихцем з полу, Міряю ногу, чи коротше. розперло мені її в коліні, Опух, зсунусь, а на піл уже й не вернусь, снаги немає, і від журби так і тоснусь об землю. Кличу, батька, кажу, упала, нога замліла, Було ножу світо, до діла так і трясуся, Мов до меду, а тут о таке лихо, Була ще підлітку. А вийду на улицю, до мене хлопці з усіх кутків так і купляться купцем. А тепер, охо. -ох! позбував батько все. Їздили по знахурах та по знахурках, у круги верстов за сто. З кажуть другі, грижа і загризала. Привезли мене до костоправа. Сіло на мою ногу чотири чоловіка, щоб я, буває часом, не пручалась. Став костоправ мені ладити ногу, вертів, вертів, так мов коваль кліщами, та й довертівсь. Я кричала не своїм голосом, батько впав на піл, затуливши вуха, а масла тільки хрусь. Я й умерла, людей так мов з мене скинуло, всі полякались. Отак-то я зосталась без ноги, затмився мені день з того часу, пропало моє дивування. Всі радощі, мої мрії, мої надії, І змарнієш, і щорнієш, Радощів ніяких, ані крихотки. Нудьгуєш день за днем, Іноді до крику смерті бажаєш. Дивлюся я на Настю, Смерть, наче передо мною, стоїть. Де той усміх принадний подівся, Губи білі тремтять, І з якоюсь гіркою, з невагою Виразно промовила вона. Де та й смерть? До нас, калік, спесивиця, не йде, не підманеш. А волити сльози тільки кап, кап. Настя знов своє. Хай би той жив, хто в Бога ласку має. Я така була до діла прикидлива, що хлопець лінкувати був млявий, я його було на плечах половину дороги на ниву й піднесу. Батько вмер, а з ним і малий брат мій. Я сама собі. Мов та Зузуля в лузі зосталась, тільки й одради, що з людьми погуториш, а з дівчатами поспіваєш про ту зрадливу долю, або кого бідолашного запоможеш. А бабуся гріючись коло дівчат на сонечку, дай Боже здоров'ячко, нехай Бог віку продовжить, щоб і мене пригорнула. Настя така багата на слово, що я не мала часу ніколи й промовити до бабусі. Знов почала. От я бабусю до себе прийняла, а то вона дала велику волю своїй невісті. Правда, тут син ще більше винен, не поважає матері. То вона їй старо й не схотіла доглядати, не постидилась і витурила її. Не знаю, чи моє, чи її більше лихо, обидві бідолашні. Бабуся старенька приступила до мене, опираючись на ціпок, на бадилля з сонячні чини. — Боже, — каже, — як довго мені не хотіло сіти своєї хати старостю. Я в їй сорок років прожила і кривди не дознала. Старий сам її збудував. Після старої голови все марне пішло. Ні порядку, ні чину. Тепер ніхто миру не знає, Ні діти з батьком, з матір'ю. На кінець світу вже повертає. Коли б уже швидше, щоб не терпіти, Домовила улита. Невістка не хотіла діла робити, Каже бабуся. Картопля поспіє, Чоловік бувало скошує, Хати не обмаже. Облупиться, обсиплеться. Вийдеш, глянеш по улиці. У людей по крові хати біліють, Так наче рядочок лебетят пливе. Наша чорна облуплена, Мов би тобі старости не вибували, Хлопці та дівчата, То все молоді й помагали діла робити. Дуже мене стали нівечити, Так було невістка зганить мене. Що в неї стану чорніша від землі. Оце сини невістка посядуть тобі на лаві, Зведуть коліна, поставлять проміж себе страву, Їдять, а матері дадуть шматок хліба. Як умер старий, то я все право згубила, Мов, усе в домовину з собою забрав. А боже ж мій, думаю, чи довго ж я таку наругу терпітиму? Іде син раз із рачником по раке. Постійте ж, думаю, я вам удеру штуку. Наварили вони, сіли, їдять, не дають мені. Осталось от їх багато недоїдених раків. Невістка й становить на полиці. А я думаю, стійте ж, бісові діти, поснете ви. Я їх попораю, хоч позакидаю аби їм доняти хоч цим. От тільки діти поснули я до раків. Горщик як брязний опіл, як линуть на мене помиї. Чисто всіх побудила. Вона невірна дитина хитріша від мене старої. Знарошне так зробила. Я як вийшла з хати, вона тим часом замість раків і поставила помиї. Такий глум, на всьому було прикмети покладає, Сама не дасть і ще доглядається, щоб я не взяла. Гнала мене, щоб я старостю хліба її не переїла, Було сорочки не дасть. І чого ж ви жили, бабусю? Хто вас тоді зодягав? То з пучок, то з ручок. Кажу невісті, умру під лавою. А не вийду з своєї хати. А щоб тебе, каже, в німі дошки положили, щоб тебе на дрюччі винесли. Там така проречиста, тобто красномовна, і син за нею руч тягне. Та ви б бабусю, громаді пожалілися. Громада великий чоловік, то їм би сказала, як по-божому чинити. Щоб мені та вигнати їх із хати, слово не обертається. Коли б оце не недуга моя, я б її до віку не покинула. А то нікому мене доглядати. А добра людина знайшлася, я й покинула свою хату. На чужому кладовище й голову положу. Тепер оце вся моя снага, показуючи на бадилля соняшника. Дай, Боже вік довгий настусі. Вона на цим грішнім світі заслужила собі царство небесне. Не знаю, щось я подарувала бідолашній бабусі про чорний день. Вона низенько поклонилась. І спасибі, і простибі. Нехай твій тропок буде м'якенький, як мошок. Хай тобі Бог світить і вдень, і вночі, як ти мене не оставила, покитьку. Сумна буває в нас пісня молодощі, а ще сумніша старощі. На другий день приходить до мене улита і приносить гостинця: раки, вишні, паляницю. "Оце", каже, "прийшла до вас показати моє вишивання на вашій сорочці. Чи подобаєте?" "Сідай же, будь ласка, та посидь, погомонимо про це та про те, світове. А потім я кажу: як мене розжалубила вчора твоя тітка Настя своїм життям. Улита мені. Друге на речі дається. А як я? Якось улита затнулася, підождала, наче що проковтнула і промовила. Ще ж у неї хоч одна туга на серці, хоч сама вона господиня над своїм добром. А моє лихо, моє горювання зовсім іншою мірою міряне. Хоч і здається, що в нас одна недоля спіткала. Та ба, у неї батько був, що вона зазнає, а в мене мати, тільки різниці, у неї своя хата материзна, і в мене, я кривуючи живу, і вона. А до цього лиха оджнищує, невістка з мене знущається, а брат, які квітки я посію на своєму городі, то повикорінює, це дурниця каже. Хіба ж я не вільна на своєму добрі посіяти якого схочу зілля? Мені ж їх шкода своєї хати гнати. Подумаєш, подумаєш у них нема і не буде, а в мене буде. Та не знала невістка, чим докорити мені, та взяла та й вибрехала. У якогось козака покрала дівка, якась ледар моркву. Вона сказала, що, начебто й я крала з ледащицею. Мене трусили. Трояка й приплатилась. А я мало що сорома прийняла. Що мені трояк той? Честь миліша жизні. Я трояка на церкву подала. Не доведи мене, мати Божа, красти. Лучше я собі зароблю. Чого нема у мене в скрині? Шість сорочок додільних, материних, тонких, наче золотом вигаптуваних, та дванадцять розхожих, що сама приробила. А то мати покинули, як йшли на той світ царство їм небесне, рушників три, та тітка подарувала один, сама вишивала орлами, а то моєї роботи та ще старосвітки й два залишилось по смерті матері. А що там, в хусток, полотна три залишилось, а то ж я своїми руками доповняла скриню. І керсеток здобіль є. Здобіль – це багато. І плахот, і спідниць. Я не люблю, як тепер повелось. Плахотку надінеш поверху. Тобто плахту. Жіночий одяг типу у спідниці, зроблений з двох зшитих до половини полотнищ. Той до діла. А там унизу видно білу шиту пелінку. Той до ума. А як спідницю, то не значить що. Всього у мене здобіль. Скриня як налита. А тільки б. Тут знов затнулась, ковтнула і тільки промовила. Тільки б жити не хотілось. От що сказала б вам, як там співають. Що я роблю, дбаю, та долі не маю. Улита дуже зворушена, схилилась на дзиглик, схопила себе за серце. Нащо такі муки Господь посилає на цім світі? Хіба, може, чим Богу проступила? Я нічого не винна, робила, як люди по-чеськи. А, і витерла хусткою сльози, що котились, як горох. А гуляє зо мною. Я б тебе, каже, і свата, коли б ти не крива. То так жару піддасть, так і край мені серце. Без ножа й без тарілки краю, а тут літа виходять. Промовчала як півонія почервоніла. Сидиш, нидієш, от і погуляєш між челядьків, підеш на музики, та вернувшись, як почнеш плакати, в сирузем любитись. Люди веселяться, долю мають, а ми робимо і годимо, та нам і світ, здається, так не світить. Дівчата як ті бджілки гудуть, бо в їх думок веселих багато, надії та й надії. Як та веселка цвітами процвітає, А нами вбиратись навільно, Дарма, що в скрині, як налито. Землі важко, а ми в старому йдемо, Мов, з довгою рукою старці під церкву, Йдемо дивитись на людей, як вони веселяться. Коли б ми пообирались по-людськи, То зараз і сказали б, Каліка, а як прибралась? Я цілий вік свій радощів не мала, І хоч би мене й зараз прийняла земля, я й тепер часто по матері тужу, не знаєш, коли той вечір прийде. Як згадаю, так наче вчора її поховала. Умираючи приказувала синові, не завдавайте їй ганьби, то за нею то й вам щастя буде. Як я по матері журилась, було слізьми схожу. Та спасибі одна жінка догадалась. Підкравшись, та жита за плечі, і всипала. Я й не стала вже так гірко плакати. Подумаєш, шкода, шкода, з Богом не битись. І як ті люди живуть, що мають матір та не поважають? А я, то це наче про мою матір проложено. Мати ж наша мати, де нам тебе взяти? Хіба ж тебе мати, та й намалювати? Намалюю матір. На божничку в хаті, На покуття гляну, Матусю згадаю. Назад обернуся, І гіркими зальюся. Що було мені їй казати? Вона мені про мою втрату нагадала. Сплакнули вкупі, Та й розійшлись. Рушила я далі з моїм подружжям Людські сльози збирати, Бо на радощі люди не так-то багаті. І самі в собі. Небагато ми радощів носили. Читала Лілія Мироненко